Колись міська рада міста Дубосари постановила розділити присадибну ділянку моїх діда з бабою на дві. У сусідів землю забрали під розширення механічного заводу, а компенсувати втрату вирішили за рахунок обістя нашої родини. Не аж якою була ця ділянка – 10 соток, тобто сусідам дісталося цілих 5. І що таке були 5 соток у периферійному містечку над Дністровськими кручами?» Однак, можливо, якісь інші п'ять соток і були нічим, а дідові – справжнім садом. Високим витвором присадибного мистецтва, найбільшими розкошами, які зміг дозволити собі син плодючої Бесарабської землі після відсидки у Заледанілій заполярній Інті, не бачивши там за вісім років не тільки фруктового цвіту, а навіть нормальних повноцінних лісових дерев. Бо ж тундра не дає рослинам виростати вищими за півтора метри, і стволи у тамтешніх дерев не сягають у діаметрі навіть п'яти сантиметрів. Тож не диво, що відмотавши строку гулагу, мій дід, кургульський син, у власному, як він вважав, саду, розвернувся наповну. Кожна гілка його яблунь була прищеплена різним сортом, і на одному дереві уживалися ранній білий налив, передзимня бордова циганочка та навіть екзотичні райські яблучка – зворушливі у власній спробі бути схожими на дорослі фрукти і придатні лише на варення. Абрикоси квітнули по колу безперестанку більше місяця і, починаючи стигнути у червні, щедро дарували підпалені міцні плоди до кінця серпня. Тверда, схожа на лампочку 60-ку, рання зелена груша і лінка уживалася на одному стволі з жовтою медовою берією. Так тоді зі зрозумілих причин називали відомий сорт «бере». Черешня від ранньої рожевої і червневої бордової переходила у гіркувато-жовту, час якої настає у кінці липня. Це я ще не згадав про персики, вишні, сливи, шовковицю і горіхи, а також кущі порічки, чорної, жовтої, білої смородини, подібні до мініатюрних кавунчиків ягоди агрусу, калину, аронію, глід та ще купу гібридних різновидів, назви яких можна довідатися, лише зазирнувши у садівничі журнали. Ну і, звісно, король безарабської землі – виноград. Добрий десяток сортів – столові, Ізабела, Лідія, Цицека Капрулуй, що з молдавської перекладається як козяча цицька, а по-нашому зветься дамський пальчик. Винні – класичний французький каберне та мерло, безбарний німецький гевюрстрамінер та безсмертна місцева фетяска. Пам'ятаю, як він сварив мене малого, побачивши, що я зриваю фрукти з плодоніжкою. «Потрібно цілих три роки, щоб виросла така, яка буде знову давати урожай!» Або жучив мене п'ятирічного щепити спеціальним ножем, у руків'я якого було запресоване додаткове пластмасове лезо, щоб відокремлювати кору від гілок. Пальчики мої ще не були придатні до такої точної роботи, але відчувати дерево як живу істоту я, мабуть, навчився саме тоді. Ми щепили брунькою, черешком у розщеп, косим зрізом. І в результаті одна, певно, найменш зіпсована нетвердою дитячою рукою прищепа, все-таки прижилася. Пам'ятаю, як я уважно слідкував за її зростанням. І врешті-решт, вже за кілька років першою сливою, а точніше половинкою сливи, французькою, круглої жовтої, жовтою, я пригостив бабусю, страшенно пишаючись власною садівничою майстерністю. Другу з половинок я, звичайно, з'їв сам. Слива була добряче перезрілою, бо дід нікому не дозволяв їй торкатися, поки я не приїду на канікули у гості. Тепер уявіть собі одного дня, завдяки рішенню народної влади, більша половина цього викоханого роками саду мала відійти до сусідів дерева, що стали частиною душі мого діда, і своїм буянням компенсували роки Сибірського ув'язнення, які відродили у ньому почуття родини і рідної землі майже знищене табірними вертухаями та котами катами. Треба зауважити, що решта родини не сприйняла цю подію як апокаліптичну. Шкода, звісно, але дерева можна виростити і інші. Все-таки п'ять соток іще залишалися. Але дід був іншої думки. Ні, він не став оскаржувати рішення ради у суді. Тоді це було неможливо. Він не став боронити власну землю силою. Адже саме за подібний вчинок під час колективізації поплатився життям його батько, а мій прадід, Бесарабський куркуль. Щоправда, тоді йшлося не про п'ять соток, а про 150 гектарів землі родинного хутора. Однак сталінські табори дали дідові сувору школу війна самітника проти влади найчастіше закінчується поразкою. Проте навіть вологодський конвой не зміг привчити діда опускати руки. Отже, він вирішив перенести сад на ту половину ділянки, що залишалася. Не знаю, чи брав він до уваги народну мудрість, яка твердить, що старі дерева не пересаджують. Не знаю, чи бачив десь подібну технологію, а чи винайшов сам, але обкопавши стовбери квадратом по краю коріння, він оббив їх дерев'яною опалубкою, такими собі велетенськими ящиками без дна. Потім прокопав для кожного дерева широку траншею до того місця, яке призначалося йому у майбутньому, і потрошку, обв'язавши мотузками ящик з корінням, взявся перетягувати на власну половину усі до одного дерева і кущі. Той, хто хоч раз спробував корчувати дерева, може уявити собі масштаб здійсненої праці. Адже коріння розростається шир до меж крони і у глибину може сягати кількох метрів. До того ж, дід тоді вже був інвалідом. Колись давно поліз розібрати заплутані троси підйомного механізму на висотні конструкції і зірвався з 10 метрів, отримавши відкритий перелом ліктя, а з ним і невіддільні від такої травми у ті часи остеомієліт, суглобну мишу та негнучкий ліктевий суглоб. Іронія долі полягала в тому, що підйомний механізм належав тому самому Дубосарському мехзаводу, який зараз відбирав землю, а друга, більш глибинна, що аналогічне каліцтво, тобто неробочу у лікті руку, мав також головний кат мого діда і всього нашого народу – товариш Сталін. І от майже однорукий, зношений таборами, і зовсім немолодий уже чоловік на босарській міськраді, мехзаводу і товаришу Сталіну забрав у сад із собою, розмістивши його щільненько на залишках ділянки. І дерева, в які він вклав стільки душі – виявили рідкісну вдячність до господаря. На другий рік вони вже буяли цвітом, і наче змовившись, дали один з найкращих за всі роки врожаїв. Зараз, повертаючись з погроменого податківцями офісу, я чомусь пригадав саме цей випадок. Може через те, що цей несподіваний наїзд силовиків пробудив відчуття власної безпомічності, так само, як колись свавілля міської влади у діда. Тільки на відміну від нього, я не міг перетягти з собою свого саду вигаданого та вирощеного споп'янка державного підприємства. Та й куди перетягти? Я працював на самозахопленій ділянці, і задачі, які ставили переді мною ті, хто прикривав це захоплення, були сформульовані чітко, немов у хрущовському плані освоєння цілини. Максимальний врожай тут і сьогодні. А завтра буде видно. Образ діда, що сплив після несподіваного візиту дядька Вареника із прес-пап'є, а тепер знову тривожив мою душу, Дуже дисонував із теперішнім настроєм. Адже мій бізнес аж ніяк не нагадував обрізку саду. «Дивися на цю гілку!» – вчив мене колись дідусь, вказуючи негнучкою рукою на дерево, а у другій робочій – стискаючи секатора. Куди вона виросте? Через кілька років. Кілька років. Для мене школяра цей відтинок часу тоді ще просто не існував. Що буде за кілька років? Напевно, я закінчу школу, вступлю до вишу. Може, закохаюся в якусь дівчину. «Може, заведу нових друзів. А ця гілка?» «Дивися на бруньки. Оця плодова. А оця може дати паросток вгору, бачиш? Невисоко і не низько, і так, щоб не затінятися іншими». «А коли будуть яблука?» – наївно питав я. «Роки за три, якщо брунька, на яку ми покладаємо надії, прокинеться». «А якщо не прокинеться?» «Ну, тоді знову обріжемо і знайдемо ту, що йде, куди треба». «Три роки!» – жахом повторював я. Це було поза межами моєї уяви. А дід сміявся. От і привчайся думати, що буде і за три роки, і за п'ять, і за десять. Для розумної людини сад – великий учитель. Але у мене тоді часу не було. Хіба молоді можуть чекати? А у діда того часу, навалом. Що ж іще робити на пенсії? Сиди собі і чекай, скільки хочеш. Згодом виявилося, що старість готує людині сюрприз. Даруючи досить часу, щоб чекати, вона одночасно робить так, що з кожним роком залишається все менше шансів дочекатися. Вперше я гостро відчув це на дідовому похороні. А потім, навідавшись випадково у Дубосари, побачив, що й після його смерті гілки на деревах ростуть саме у тому найкращому, визначеному досвідченою рукою напрямку. «Кляти життя!» Я не маю часу чекати на те, щоб виросла прищеплена гілка, і навіть для того, щоб відрізати криву і безперспективно, наприклад, тих так і гуманоїдів. Бо ж вони дають хоч і червивий, а все ж урожай, тут і зараз. А про врожай регулярно питають нагорі, бо й у них постійно запитують ті, що сидять вище. Проте, може сапула має рацію? Може взяти садову пилу і відрізати цю червиву гілку? Гілку, яка глушить всі інші, що ростуть поруч, а при можливості намагається вчепитися своїми міцними пазурами мені в горло. Якщо думати про майбутнє, таке рішення є найкращим. Щоправда, зараз воно принесе багато клопоту. Адже що, що, а захищатися і виживати гуманоїди вміють. Тому й пилку треба вибрати найгострішу. І кращої кандидатури за Павлюк Пашу для виконання цієї функції у мене просто нема.